Небезпечно, говорить, при бабі. Кілок Крайворід Встрічав кілок У дворі одному. Хтось папаху в теплий день почепив на ньому, Щоб прогрілася вона, не вкривалась цвіллю, та щоб смужки дорогі Не побило міллю. Запишався той кілок Дорогим дарунком. Мимо бігло порося, він як гаркне струнко. З переляку порося На живіт упало. Потім рільце Підняло і весело сказало — Гарна шапка на тобі, галунами стяє, А під неї пустота, голови немає. Ось вам байечка уся, про кілок та порося. А на що це натяка, не скажу. Боюсь кілка. Залізна логіка Поставила стара баба на полицю ступу. Ступа впала і прибила господиню глупу. В нашій байці коротенькій логіка залізна – Бережись тієї ступи, що наверх залізла. Буркотливість У ранкову тиху пору На круту високу гору Воза коники тягли. І хоч їм було нелегко, Хоч стелився шлях далеко, Тихо йшли. Тільки від за всіх старався, Він скрипів, аж надривався, Перохтів і гуркотів, І йти на гору не хотів. І згадав я дармоїда, що жує чужий пиріг, На горбі чужому їде, а бурчить і лає всіх. Своя братія. Народилась випадково ця простенька байка. Зайшла якось до крамниці з кошиком хазяйка. Щоб купити все, що треба, заглядаю в список. Дайте, каже, двісті масла і кілососисок. Узялася продавщиця за одну сосиску і смикнула разом з нею довжелезну низку. А я стою недалечко, поглядаю збоку і мораль до тих сосисок, додаю ні в року. Отак бувай начальничка висунуть угору, гору, а він тягне за собою всю свою контору. Допис В газету пише робітниця. У мене стеля потекла, і я Говштейну коменданту про це заяву подала. Говштейн сказав, то справді кепско, як в хату капає вода. «Ідіть уже до Куперштейна, він за ремонт відповіда. Я пішла до Куперштейна, узяв заяву Куперштейн, ідіть, говорить, до Говштейна, ремонтом відає Говштейн. «То як же бути?» – робітниця в листі редакцію пита. Фейлетоніст доруку швидко підготував того листа, і дуже гострий фейлетончик у нього вийшов з-під пера, та ще й дотепно називався «Іван киває на Петра». Скорочення Штатів Я цікаву новину вам хочу розказати. У нашому зоопарку скоротили Штати. Скоротили першим зайця, як молокососа, що взяв моду на начальство дивитися з коса. Після нього скоротили старого собаку, за те, що він не на того гавкнув з переляку. Стріском вигнали жирафу. Рідкісне багатство, не за те, що листя їла, а за верхоглядство. Шуганули і ведмедя, кілограм на двісті, і вперед, мовляв, не хоче топчеться на місці. Потім слона потурили з гуркотом і громом, бо прийшов на його місце осел із дипломом. Уцілів після скорочень тільки мудрий попка. До комісії признався я дурний як пробка. Безвідповідальність. В стіну вбивали клин. Що ти робиш, бісів син? Перестань, стіна кричала, розсипалась і тріщала. Клин тупий сказав стіні, «Не поможе крик нічого, Можеш скаржитись на того, Хто болотить по мені». Є такі тупі особи, Їм на світі благодать, Згодні бити стіни лобом, Тільки б не відповідать. Висока посада Коза вилізла на хату, «От я», каже ловка, І уздріла на дорозі Сіроманця Вовка. «Звідки ляце закричала ти йдеш, дурило? Чи вже скоро з тебе, клятий, люди зварять мило?» «Бекай-мекай, мовив сірий, на рогата,